În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. În Iordan, botezându-te Tu, Doamne, închinarea treimii s-a arătat că glasul Părintelui a mărturisit Ție, fiu iubit pe Tine numindu-te, și Duhul în chip de porumbel a devenit întărirea Cuvântului, Cel ce Te-a arătat, Hristos e Dumnezeule și lumea a iluminat, slavă ție! din credincioși, mai înainte de toate dragii mei, după dreptate, după bună cuvință și după adevăr, trebuie să înălțăm rugăciuni de mulțumire, înaintea preasfintei, de viață făcătoare și nedespărțitii trăim, care, iată, s-a arătat într-un chip astăzi la Iordan, De asemenea, înaintea Preacuratii de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioarii Maria, Măicuța Domnului, înaintea tuturor Sfinților Puteri și a tuturor Sfinților, că și iată purtarea de grijă dumnezeiască, care iarăși și iarăși se în închip bogat asupra noastră, ne-am plenicit să ne adunăm cu toții, să ne bucurăm de prealuminata strălușirii, de prealuminata îndulcirii harică care izbărește de la praziu cu care astăzi îl prăzduim și anume botezul Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și mulțumim printre altele, preadulcii Dumnezeului Dumnezeu pentru toată purtarea asta de grijă revărsată asupra noastră în diferite chipuri până în clipa de față. Și iată, dragii mei, înșelere și urmează cât darul dumnezeiesc să vă atinge din mea mi minte și inimă, vă spun câteva cuvinte în legătură cu prea marile, prea împărătescu, prea strălușitul și Dumnezeiescu praznic care îl prăzduim noi astăzi. Iubiți mei, frați și surori, am auzit în ca Evanghelie, care am citit o pe parcursul Sfintei Liturghii, spunând foarte frumos că Sfântuitorul nostru e Iisus Hristos, care viețuia în Galileea, a plecat de acolo și a mers la Iordan, la Ioan, să fie botezat de către acesta, de câte Sfântul Ioan, botezătorul. Stăteam și mă gândeam, iubis frate și surori, Domnul, cât de minunat lucrează Domnul, cât e prea plin din înțelepșiunii, pune problema prea dulcirii stăpân și ne arată și un nou chip de smerenie, chip de ascultare, că și El Din aceea și urma să se întâmple, de să faci ascultător față de părinții Ceresc. Deci ei ai și spune, printre altele, Sfântul Ioan Botezătorul, când acesta se smerește pe sine și zice, eu nu sunt vreun să te botez pe tine, tu să mă botezi pe mine. Atunci ai spune Mântuitor, lasă acum să îmi prindim toată dreptatea. Vedeți dumneavoastră? Să faci ascultător, de dulcele Mântuitor, să smerește pe sine. Că pe lângă ascultare de săvârșit care o arăta față de părinții Ceresc, arată și smerenii, prea plină de strălușiri, El care era Domnul Domnilor și Stăpânul Stăpânilor, El înaintea căruia să pleacă toți genunchiul din cer, de pe pământ și de sub pământ, El înaintea căruia toate își pierd glasul și își pleacă capitele, El vine în chip tainic către Sfântul Ioan Botezătorul. El era în mulțime, dar mulțimea nu-l cunoștea. Mulțimea nu-l cunoștea, că el însuși a vrut să fie mai tainic. Spune în sensul acesta un Sfânt părinte Sfântul Nicolae Ivelimiroviș, un cuvânt și pune accentul foarte frumos prin prejurarea aceasta și spune așa foarte frumos. El nu a venit ca un împărat în caleașca aurită, cum procedează împărații Pământului, în și și cei generali lor care îi pe drumul vieții lor. El a venit tainic și străin și neștiut de nimeni, căci a fost arătat Sfântului Ioan Botezătorului la Iordan. Și mai zic și cu Părintii Nicolae Vierimirovici, foarte frumos, repun soarele, revarsă lumina pe fața Pământului și parcă noi oamenii sau cei mai mulți, nu toți, cei mai mulți, ei consideră că lumina e de la soare și soarele este priscina De așa mai departe, și să bucur și să veselez de această strălucire. ei nu știu că în spatele soarelui este lumina luminilor și dreptatea dreptăților. Prea dulci de Dumnezeu, care îi soarelui să intre sub ascultare, să reveni în harul, să sub pardon razilei pe fața Pământului și să mângâie cu căldura sa și cu lumina sa, fiețile oamenilor și toată creația, tot cosmosul care l-a creat prea bunul Dumnezeu. De asemenea, zice Sfântul Nicolae Vele Miroviș, alt aspect prin care arată purtarea de grijă Dumnezei, a și smirienii așa, neajunsă. Și zice așa, pasărea, să ascultă, să după, după cântatul ei, după cânte cu ei, să ascundă undeva într o tuf, într-un tufiș, așa prea dulce de Dumnezeu, să ascundă după lucrările sale. Și el spatele evidența lucrărilor, dar este tainic ascuns. Căci El nu iubește slava lumii, El însul arată izvor a toată binecuvântarea și arată înșepătura a toată lucrarea așa binecuvântată. Arată înșepătura smereniei și deși El s-a ascuns după lucrările sale. De asemenea, mai și Sfântul Părinte, priviți în lumii, și vezi creația toată așa de frumos împodobită și armonia ei și toate care așa de minunat își urmează cursul vieții lor. Și tu te de această strălucire, te de această armonie dar în spatele ei este cel care îi poruncește și care îmi mișcă și cel care îi dă o adevărată strălucire. Vedeți, el lucrează tainic, se discoperă prin lucrările sale, dar el stă tainic ascuns, cum și-a astăzi arătat tainic ascuns și nu-l cunoșteau mulțimele cu care împreună venea către Iordan. De asemenea, mai zici și Dumnezeu, cu părinții Nicolae Velimiroviși, zici și iată florile, îți răspândesc sa lor. Ai vorbit de toate tipurile de flori. Deci îți răspândesc sa lor și atunci mult, aduc mulți îndulșiri oamenilor. Dar oamenii nu știu când spatele florilor. Sau și mai mulți nu, nu știu, dar cei care sunt credincioși cunosc acestea, că bunul Dumnezeu s-a după după lui sale și El îi zborul atat lucrarea și așa bună și a tot darul de a să vârșe cum și preotul la urmășiunea în bunului. Deci, mei, așa de minunat lucrează prea dulcii nostru Dumnezeu și merge din Galileea, merge pe drumul cel prăpuis și petros al Ierusalimului, merge acolo la râul Iordanului și din nu-L știau Că și El a venit, cum am spus, tainii. El a venit într-un chip de smerenie. Și atunci Sfântul Ioan Botezătorul, spun spune foarte frumos, când vede, zice, acesta este mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatele lumii. Nici eu nu știam, și Sfântul Ioan Botezătorul, dar Cel ce mi-a descoperit, mi-a spus, peste care vei vedea Duhul meu covorându-se, acela este Fiul meu cel iubit. Deci iată cât de minunat lucrează prea și Dumnezeu. Pentru cine? Pentru mine, pentru tine, pentru noi toți. Pentru noi toți. Pe și dulcele Dumnezeu în pe tii cu El care era venit de toată cinstirea. El care este venit de toată lauda și doxologia, de toată strălucirea, El s-ascundi după lucrările sale. S-ascundi să-l înveță și pe noi. Să nu-i batem cu pumnul în piept. Ci să să ieșim în față ca păduchii din frunte. Ci să stăm cu multă înțelepciune. Mai tainic lucrând. Deci lucrările și ele taie și urcă ca focul înaintea prea Dumnezeu. Iar lucrările care sunt scoase în evidență, și pierd genul lor, cumpătul lor, sieva lor, valoarea lor. Deci ea, iubiții mei, iată de prea dulcii de Dumnezeu cum ne zugrăvește și cum ne arată chipul burtării sale de grijă. El poate de grijă nu numai prin lucrările care le-a săvârșit, ci El vrea să ne arăte și nouă, iubiții mei, dacă voi mă iubiți, dacă voi alergați după iubirea mea, Dacă voi trăiți într-o bună plășerea mea, îmbrăcați haina smereniei în toată lucrarea voastră, căci faptele voastre fără această haină sunt urât mirositoare. Deci trebuie să îmbrăcăm haina smereniei. Și frumos de discopere prea și de Dumnezeu lucrul acesta. Și vine la Iordan, cum v-am spus, și acolo un tip prea minunat, deși Sfinții Părinți au numit sărbătoare de astăzi Teofanie sau Epifanie, care se trămâșește arătare. Să arată prea și de Dumnezeu, în primul rând. Să arată Mântuitorul Iisus Hristos, după cum zice Dumnezeiescu prooroc, Ioan Botezătorul. Iată, acesta este mielul lui Dumnezeu cel ce îi ridică păcatul lumii. Și descopere mulțimilor. Gândiți-vă dumneavoastră, El care a venit într timp mai tainic, mai delicat, printre oameni. El acum este arătat, nu El își caută slava, ci este arătat din Sfântul Prooroc înainte mergătorul și Botezătorul Ioan iată în -mi mielul lui Dumnezeu și El și ridică păcatul lumii. Așa zic Dumnezeu, ești părinți. Când tu, omul, îi vei fuzi din slavă din șartă, când tu, omul, îți vei ține, îți vei ține mai tainii lucrările care îi săvârșești și îi va ști doar greabunul Dumnezeu care îi și, și cunoaște toate, atunci, da, lui Dumnezeu, ești ca o flacă care să vă cobori peste tine. Dar tu, când îi vei scoate în evidență, își vor pierde, să zic așa, e esența lor. De, fie, de tu vei fugi din slavă, zic Sfinții Păi Sfântul Isac Sirianu. Tu când fugi din slavă, slava fuge după tine. Dar când fugi tu după ea, ia fugi de tine, zici. Auziți, deși ai iubit frașesul noi, Mântuitorul ne arată în și el mai desăvârșit, cel mai luminat, cel mai plin de ne arată în nouă cum să punem problema, cum să acționăm, cum să trăim ca și creștini, cum să abordăm situațiile vieții noastre. Și când noi vom fugi din slavă, v-a ști prea Bunlui Dumnezeu cum să arăte această lucrare a noastră. Și El care însuși s-a lăsat arătat de Sfântul Ioan Botezătorul, îl va scoate în evidență special pe Cel care tainic și sincer, Înainte de și lui Dumnezeu va lucra lucrările sale, prea ca să spun așa, după plăcere Domnului. Iubitii mei, și vreau să vă mai spune și am arătat primul tip, sau primul aspect datorită căruia sărbătoarea asta se numește Epifanie sau Teofanie. Deci arătarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos prin Sfântul Ioan Botezătorul. Să mai arată acolo ceva, să arată pe preas Preasfânta Treimii să descoperă într-un chip atât, atât de minunat și prea preastrălușit, într-un timp atât de evident. că și Tatăl îl auzând grăin din șer, Tu ești Fiul meu și-ai acesta este Fiul meu și-ai iubit, întru care am binevoit. Îl vedem pe Fiul stând în apiul Iordanului, pentru mine, pentru Tine, pentru noi toți. Și vedem pe prea Sfântul Duh care se poboară în timp de porumbel, se poboară peste Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Vedeți în timp prea minunat să vii în a prea de trăim. Iată, sunt două aspecte datorită a sărbătoare de astăzi se numește Epifanie sau Teofanie, arătare. Să arată Mântuitorul pe de o parte, să arată prea Sfânta trăim pe de altă parte. Deci, iubiții mei frați, iată și minunat lucrează cu Dumnezeu. Cât e minunat își arată lucrările sale Cât e minunat până problema. Astăzi se sfințesc s-au auzit și s a citit acolo în rugăciuni frumos. Dacă ați ascultat Acatistul de la botezul lui Domnul frumos, s-a scos în evidență lucrările care s-au înfăptuit astăzi de purtarea de grijă dumnezeiască, de lucrarea dumnezeiască pentru noi oameni și pentru o noastră mântuire. Deci se sfințesc capirii, se sfințește toată firea, toată creația. În urma căderii protopărinților noștri, Adam și Eva, s-a revărsat chipul neascultării, roada neascultării, care a dus prăpăți și urjii asupra celor care au călcat porunca și asupra tuturor care s-au născut din ei, și anume asupra întregului neam omenesc. Atât protopărinții noștri, Adam și Eva, și-au deformat chipul lor, și-au urâțut chipul lor, nu mai era chipul cel care l-a sădit bună Dumnezeu în ei, în urma neascultării, dar nu numai ei, au mers la deformarea chipului dumnezeiesc dinăuntru lor. Și creația întreagă, toată firea, tot cosmosul, a suferit din cauza neascultării protopărinților noștri, Adam și Eva. De așa, Mântuitorul Iisus Hristos, am auzit și în rugăciune care le-am citit, vine excelință, vine ca restaurator, vine ca și El care înnoiește firile, ca și El care releagă legătura oamenilor cu Preabunul Dumnezeu. Nu a putut în Vechiul Testament, nici firea îngerească, nici lucrarea prioțască, nici legea, căci legea nu desăvârșește, cum zice Dumnezeu cu Apostol Pavel. Deci n-au putut să aducă desăvârșirea. A fost nevoie venirea Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care în și cel mai înalt a avut vindecarea, a avut armonia creației, creația cu omul și creația cu creatorul ei și omul cu creatorul lui. Este și minunat. Omul este